Radio Escape Er frekvens Rakt in i fantasin Jag som pratar Är er hemsökande gast Danny Arling Och med mig Har jag vår frammanade demon, Pavo Hemmingsson Jo då, jag är här också. Hallå där Danny, nu är det äntligen vår tid. Nu, nu är det äntligen dags för dagen det. Nu är det äntligen den tiden vi älskar. När mörkret ligger tungt, när alla ljuslyktor är tända och man bara mår riktigt, riktigt mysrysligt gott. Mm, ja, så är det nu. Så känner man den kalla vindarna från hösten utanför. Löven faller ner och man ser läskiga gestalter och skuggor vart man än går. Väggarna blöder och rösterna kommer från ingenstans. Det är så här det ska vara. Ja, mer eller mindre åtminstone. Ja, jag kan inte påstå att mina väggar har blött ännu men det är ganska bra för jag har vita väggar och tänkte vilka fläckar det skulle lämna efter sig. Det, mm. det, det skulle ta en hel eftermiddag att försöka städa bort så, så jag slipper gärna den effekten åtminstone. Men en hel del annat kan man ju ha, knakningar i väggar, ljussken, skuggor och annat spännande. Det är den tiden nu, det är så härligt och naturligtvis så har vi tittat på någonting riktigt passande för den här tiden också. Det kommer att bli kusligt, det kommer att bli ensligt och det kommer att bli eh, lite skrattretande också får vi väl erkänna. Ja, det är ju inte bara skräckt rakt ut i fingerspetsarna här. Det är ju både, ja vad ska man säga, medvetet och lite omedvetet roligt mellanåt här också. Så man får en chans att pusta ut mellan alla hemskheter i alla fall jag både mellan, under och lite efter faktiskt. Men innan vi tar oss dit där så, så är jag faktiskt nyfiken. V vad ska du hitta på nu under Halloween på er sida? Har ni någonting speciellt planerat eller blir det, ja, bara att sitta inlåst, se till att inga gastar kommer in och titta på film? Oh, det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt vad, vad som kommer att hända. Det, det kan bli en överraskning. Eh, normalt sett så firar vi inte Halloween så väldigt mycket här hos, eh, hos oss. Det kan bli fråga om en, en liten jack-o'-lantern som karvas till och ställs ut på balkongen eller något sådant. Det, det kan bli fråga om lite rysligare filmer, lite hända ljus. Och annat. Det kan även bli fråga om kanske någon liten utklädnad och något litet rackartyg. Vem vet faktiskt. Det är, det är någonting som vi här tar ganska sporadiskt och, och tar tiden som det kommer att se vad vi har lust till för djävulskaper för helt enkelt. Ja, jag skulle precis säga att det, det låter som mer eller mindre mitt firande också. Man gör det lite eftersom man känner för det. Man tar de ingredienserna som känns bra det året. Lyktor kommer det att bli definitivt. Därför att um, det är bara någonting som jag älskar att göra. Det, det är bara så... Spännande, mysigt och härligt att stå och skära ut en riktig pumpalykta, sätta den på plats och tända ljuset och ja, bara se den stå där och glöda med ett jättestort elakt leende. Det, då, då känns det rätt helt enkelt. Och jag vet, det här är ingen tradition som vi egentligen har, det är någonting som är extremt importerat från USA- men jag bryr mig inte för jag tycker bara att det är så fruktansvärt mysigt och jag struntar i allt annat kring den här högtiden. Jag, det är inte så att jag går runt och, och försöker få fram lite bus eller godis eller något sådant utan jag, jag tycker bara det är mysigt att ha de tända ljusen framme, att ha lyktan på sin plats, att se något riktigt spännande, att lyssna på en riktigt ryslig historia och bara njuta av höstmörkret för nog börjar snön och det blir ännu kallare och höstlöven är helt borta och ja, jag vill njuta av den här tiden med alla dess färger, den härliga atmosfären och ja, allt som hösten har att erbjuda. Mm. Ja glöm inte alla smaker som finns här också i och med alla pumpor som finns överallt så finns det ju allt det goda innan mätet där i som man kan göra så mycket gott av. och det är lite av årets kulinariska höjdpunkt att göra. Ja, pumpapaj och rosta pumpakärnor och mysa med i höstmörkret. Där det ställer alltid lite extra guldkant på tillvaron. För, för min del som, som pumpa älskare på det viset. Sedan kan man ju alltid göra någonting av ytterhöljet också så att inte det går helt till spillo och... och och hitta på någonting nytt och, och karva ut ur, ur pumporna och, och se, se resultaten där. Det lägger lite extra spänning i tillvaron tycker jag. Då kan du få ett litet tips utav mig faktiskt om du ska göra en pumpalykta. För det var någonting jag upptäckte för ett par år sedan. Men Man brukar ju skära det här locket uppe på pumpan och mm. börja gröpa ur därifrån. Men jag upptäckte... Det är ganska smart att ta det underifrån för det är inte så att locket helt plötsligt faller ner och sabbar ljuset eller någonting sådant. Och det är faktiskt ganska lätt att sätta i nya ljus och lyfta på den och så vidare. Så gör du en pumpalykta, skär underifrån, det kommer att se mycket snyggare ut. Det är en tanke. Jag har alltid förvarnat att skära uppifrån ifrån. Mycket därför att värmen ska få en, en, en liten kanal ut också genom lilla skådan där även om man har locket på där också men det kanske är en, en idé att, att prova framöver faktiskt. Ja, förvärmen söker sig ut oavsett vilket, särskilt om du har skurit stora ögon och liknande i den, men mm. eh, förr eller senare så kommer den att skrumpna ihop ändå och man kan ju hoppas att oktoberkylan håller den hyfsat färsk i, i natten, men förr eller senare så kommer den ju att se lite, lite däst ut och då spelar det ingen roll vilket håll du, du skar den i, så passa på att få den att se snygg ut så länge som möjligt. <laughs> ja, det är en flykt konst det där, det ska gudarna veta. Ibland har pumparlykterna stått kvar så länge att jag börjar undra om de inte ska få liv snart. <laughs> för där är massa ja, annat levande på i alla fall som, som växer och det ser nästan ut som det ansiktsuttryck för varje timme man tittar på den där så att det, det känns som att den, den rör på sig och, och faktiskt har, har animerats där men jag har inte riktigt fått det bekräftat nu. Den är kanske uppfylld av alla de där underandarna som den egentligen ska skydda från. Va vad vet vi egentligen? Men ja, det är en flyktig konst precis som du säger och därför så gör det alltid lite ont i hjärtat när man ser andra som lägger ner timmar på att karva ut fantastiska bilder och mönster och allt möjligt och pumpor. Man man kan inte annat än häpnas vad vissa gör med sina pumpor och jag imponeras varje gång jag ser det. Själv så brukar jag hålla det så klassiskt och enkelt som möjligt. Men man kan ju ändå spexa till det lite grann och överdriva lite extra och lägga till någon detalj extra. Men de här riktigt superutsirade pumporna det, det lämnar jag till experterna för det, det tålamodet har jag nog inte. Det är märkligt du som har pennan i handen och, och skapar konstverk hela tiden. där, du, du känner att du inte har tålamodet med, med just konsten där. Det, det känns som det borde vara en naturlig förgrening av eh, ditt artisteri faktiskt. Jo men när man tecknar någonting oavsett om det är digitalt eller analogt så, så har man det kvar. Det, det är inte så att det åldras efter en vecka och försvinner och mm. det gör att man kan ägnade lite mer tid och var lite pilligare när man vet att om, om en vecka eller två då, då får man slänga det här i återvinningstunnan och ja, då, då, då gör det lite ont att spendera för mycket tid. Ja, det, det kan jag förstå, men äh, det, även den konsten kan förevigas på ett eller annat sätt, så äh, det, om inte annat lever det kvar i minnet så att det, det är Eh, någonting man kommer ihåg, ett bra pumpalykta under, under många år framöver. Ja, eller så förvarar man minnet på Facebook eller Instagram precis mm -hmm. som vanligt. För där, där brukar sådant dyka upp hus Tust, Hakel, Hakel. Det, det är en sån grej som bara är så kul att lägga ut och, och se vad folk tycker och tänker. Men ja, vi ska ju inte bara prata pumpa lykter idag och hur man firar Halloween. Vi har ju faktiskt tittat på en film också och precis som förra året så ville vi ha något extremt tematiskt. Och där vi förra året valde en film som var, ja, fortfarande väldigt tung och en stor klassiker inom sin genre så valde vi en som är... Lite lättsammare, lite billigare, men också en stor klassiker. Mm, ja, extremt mycket billigare. Eh, mycket mer lättsam, ja. Men en klassiker har det blivit. Och... Eh, en sådan har det blivit med råge faktiskt. Från ingenstans kom det här och, och svepte mattan under fötterna på, på skräckfilmsvärlden. Och ja, det, det förändrade mycket av skräckfilmsklimatet också när, när den här filmen ja, dök upp och, och presenterade sin syn på det hela. Och ja, det, det, det kändes som varför inte ta några steg tillbaka till forna tider och... Kolla in något lite annorlunda det här året. Ja, svunna tider i det här fallet innebär 80-talet. Men, men för oss är det ju fantastiska svunna tider med mycket bra film och mycket spännande. Så det kändes helt rätt att återvända hit. Och ja, det är väl ingen idé att hålla det hemligt längre. Vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Evil Dead från 1981 med manus och regi av Sam Raimi. Och det här var väl lite av ett passionsprojekt för honom. Han var väl ganska ny i branschen när han satte igång med det här projektet och lyckades åstadkomma en hel del faktiskt. Det här är en sådan film som de flesta känner till Oavsett om de har sett den eller ej. Det, det är bara en sån stor del av skräckfilmsgenren. Och även om det kanske är uppföljaren som de flesta har sett och som de flesta minns. Så är det ju trots allt här som allting börjar. Och den här klassiska franchisen tar sin början. Och uh, faktum är att det är, en, det är en väldigt bra grogrund att uh, sätta fart på någonting i. Mm. Ja det är det ju. Det, det är ju bra med skräckfilmer på det sättet att de kan göras väldigt billiga. För en sprillans ny filmskapare som vill bryta sig in på marknaden så... Är det här lite det rätta elementet? För det kan göras billigt. Man kan komma undan med väldigt mycket i en skräckfilm. Eh, när, just när det gäller produktionsvärde och annat. Och ja, storyn behöver väl inte vara allt för invecklad och komplicerad och kräva allt för mycket av skådespelarna heller. Så eh, där har man ju många fördelar på sin sida. Och har man då ja, någonting nytt att tillföra i berättarstilen och, och kan experimentera lite med, med filmmakandet så, så har, ja, lyckas man precis som Raimi gjorde här just mycket på grund av kanske hans visuella berättarstil. Även om det, det ser väldigt, väldigt billigt ut så ser man ju möjligheterna i i Raimi som regissör han har mycket intressanta idéer som han experimenterar med här mm. han eh, jobbar mycket med point of view tagningar kameraåkningar och, och annat som vi inte riktigt hade, hade sett på samma vis tidigare som skapar en helt annan känsla i, i filmen och ja, det, jag tror det är mycket det också som, som gjorde att man, man fick en, en wow-känsla när man såg den första gången. Ja, och den här kameraåkningen när det ska föreställa att det är någonting som springer genom ja vad det nu än är för miljö som man har placerat filmen i. Det är väl någonting som har kommit att kallas för The Sam Raimi just därför att det var han som hittade på den tekniken. Det är väl inget jättespeciellt egentligen men det är extremt effektivt när man vill porträttera någonting osett som helt plötsligt bara kommer ilande genom miljön och har ett väldigt tydligt mål i sikte. Ja, exakt. Det, det har ju verkligen Sam Raimi gått i bräschen för och, och, och presenterat för, för filmvärlden och det, det bär hans namn helt enkelt och det är så enkelt utfört. Att jag tror de surra fast en filmkamera på en motorcykel tror jag och, och braka iväg, <laughs> bära eller brista. Den här gången bad det väl för det mesta även om det var väl vissa problem i, i genomförandet här Så eh, krävs det att man, man kommer på idén. Även om den är simpel så kan den vara bra och effektiv och så var det verkligen fallet i, i det här fallet. Jo, men faktum är att det är de där enkla idéerna, de här som känns så fruktansvärt självklara när de kommer på tal, som är de som är svårast att komma på. Det är inte svårt att vara komplicerad, det är inte svårt att ha stora idéer som kräver enormt mycket för att genomföras. Men de här som är väldigt enkla, som är så... Fruktansvärt självklara att vem som helst kunde ha kommit på dem, men det krävs ett geni för att faktiskt komma på dem. Det är de som lever vidare och blir något speciellt, och The Sam Raimi är ett exempel på något sådant. Men han har inte bara skapat en kameraåkning, utan han har ju skapat ett helt koncept i och med The Evil Dead, och. Jag kan väl erkänna att jag älskar strukturen på den här filmen kanske bättre än vad jag älskade det faktiska manuset. Därför att, hur mycket jag än gillar det, hur mycket bra här än finns, så måste jag säga att det, det är lite trejare än vad jag faktiskt minns att det var. Ja, och uh, uh, det, det är det. Det här är en B-film av rang. Och... Det känns som att det är skapat för att vara en B-film också. De humlar inte med det faktumet att ja, eh, storyn har kanske inte utarbetat så väldigt mycket. De, de satsar bara på att ha lite roligt och, och skapa något effektfullt eh, istället för att eh, satsa på ett atmosfärbyggande eh, manus eller något sådant. Så ja, det, det finns brister i ja, det mesta i The Evil Dead. Det är så låg budget som det nästan bara går. Eh, och det är inte alltid att allting fungerar som det ska. Att det ser så väldigt bra ut. Eller att skådespeleriet är det bästa. Eller att ja, någonting kanske klaffar. Det är... Det är skavanker precis överallt. Men vet du vad? Det här är också någonting som samtidigt hjälper filmen till stor del. Det är någonting som gör att det känns så drott och oputsat med The Evil Dead. Så att det, det ändå bygger på själva atmosfären i den här filmen och, och gör det... Ja, obehagligt att, att titta på så att även bristerna i, i filmmakeriet kan bli till fördel, tydligen. Jo, faktiskt, därför att det, det är någonting med den här filmen som känns mer äkta än många andra filmer. Och jag antar att det är känslan av att det här... Det här är i princip filmat på en handkamera. Detta här är found footage film innan found footage film var en riktig genre. Det, det är någonting här som bara känns riktigt eller på riktigt på ett sätt som är svårt att sätta fingret på. För självklart har de kameramän här. Självklart är det kameravinklar. Självklart är det väldigt utplanerat hur kameran ska stå i samband med vad och vad som ska hända och så vidare och så vidare. Men trots det så, så finns det en jordnära känsla här som stora Hollywood-produktioner oftast saknar. Det, det, det är någonting som jag verkligen uppskattar. Och visst, det gör ju att vissa saker i effektsväg och i uppläggsväg och kanske i kameravinkelsväg inte känns så bra som det kunde ha gjort. Men det känns charmigt på ett sätt som är svårt att uppnå. Kastar man för mycket pengar på ett projekt... Då, då tappar den lite av sin själ och man måste ersätta det med annat. Där The Evil Dead är, ja, och eh, lite tumt det kompenserar de med att det finns väldigt mycket hjärta, själ och passion i den här filmen. Ja, det, det känns verkligen som att det, det här är ett kompisgäng som bara vill ha skoj och verkligen göra film. Att det, det var det här de ville göra. Och det, det, det är den passionen som, som lyser igenom och det har ju en tendens att göra när det är väldiga eldsjälar som är bakom någonting. Och ja, även om eh, det kanske inte finns något enormt kunnande här så överväger eh, entusiasmen det hela. Och ja, det, det är inte utan att eh, man ändå kan låta sig engageras av det hela och skärmas av det, det, det lite träigare man får uppleva. Men, och på summa som summarum så kan man ändå få ut någonting av det hela. Men det är ju även en film som jag riktar sig till en, en speciell sorts publik. Det har ju blivit en kultfilm men det är en, en ganska insnöad grupp människor som jag tror eh, samlas kring den här filmen. Det är ju inte en allmän klassiker. Det här är mer en film för några få invalda. Eh, för det finns så mycket... Unikt, speciellt makabert med den här filmen som inte passar gemene man direkt. Så det här är lite av en, en rebell i skräckfilmsvärlden här som går sin egen väg, struntar i vad man egentligen ska göra och bara ha roligt och, och utforskar andra möjligheter. Och ja, det gör de ju verkligen. Det är nästan en fråga om rent effektsökeri i många av scenerna här där de bara gasar och kör utan att eh, ens tänka på vad, vad det är de håller på med i stort sett och bara gör för den, den roliga sakens skull eller för ja, skräckeffekten skull så att säga. Eh, det, det finns lite sådant men det tror jag vi kommer till lite senare. Så nog finns det passion här, men det är en passion som ja, kanske inte uppskattas av eh, alla direkt. Nej, det är ju som sagt var väldigt effektsökande och väldigt makabert på många sätt och vis. Jag skulle nästan vilja kalla det här filmen för lite av ett filmexperiment. Snarare ett sätt att experimentera med olika tekniker och testa olika kameraarbeten, testa mm. olika sätt att ja, göra filmarbete på egentligen. Den, den här filmen hade kunnat släppas bara som ett studieexempel på de här teknikerna funkar, de här teknikerna funkar inte och så vidare och så vidare. Men trots det så finns det ändå ett innehåll här som kan uppskattas. Frågan är bara om man är rätt publik till den och... Ja, de som inte har sett den och som lyssnar på detta, de kan ju få en klar uppfattning om det är en film som de vill ta sig an eller ej när vi är färdiga med den. Men innan dess så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på vad handlar egentligen The Evil Dead om? Jo, Ashley och hans vänner har hyrt en billig stuga ute i skogen för att koppla av och fästa loss. Det är en ensligt belägen plats det kommer till och stugan har definitivt sett bättre dagar. Det försöker alla göra det bästa av situationen men det dröjer inte länge innan oförklarliga saker börjar hända. Det verkar finnas något önskefullt omkring dem och förklaringen hittade i stugans källare. En forskare har tidigare använt stugan för att studera sitt senaste fynd. Mortirom de Manto, det dödas bok. Denna bok beskriver slumrande underväsen som finns i vår värld och hur man kan väcka dem till liv. På en bandspelare, ungdomarna hittar, uttalar forskaren de ödesdigra orden och genast förvandlas allas liv till ett levande helvete. Och det är här mycket av charmen börjar. Och det är också här som en hel del av det inkonsekventa i den här filmen börjar. Därför att de etablerar inte direkt hur de här reglerna fungerar. Mm. Hur agerar de här underväsenden egentligen? Hur hittar de någon att sätta fast sina klor i? Hur besätter de någon? Hur attackerar de någon? Och så vidare. Det Väldigt slumpvis och så fort man lyckas hitta någonting som antyder att ja men det kan bero på det här så händer någonting annat som fullständigt slår den teorin i stycken så att jag måste säga att idén här är väldigt bra med att hitta en artefakt som släpper helvetet lös och nu är det bara en fråga om överlevnad. Men jag är en sån där obehaglig människa som vill att det ska finnas en viss struktur i allting, som vill att det ska finnas en klart definierad regel för hur allt det här ska kunna fortgå och... Det saknas lite här, det, det finns essensen till det absolut men det är inte någonting som de har fokuserat direkt närmare på åtminstone i den här versionen av filmen Hust, Hust, Harkel, Harkel utan här har de bara velat ha en anledning till att demoner ska komma lösa att det ska börja hända obehagliga saker och vi ska se ja, rollfigurernas reaktioner på allt det här. Och som spektakelfilm måste jag säga att det finns en hel del att njuta av och en hel del att skratta åt. Och en hel del att få kalla kårar åt. Av flera olika anledningar. Så att. Jag kan inte säga att den är dålig. Men jag har svårt att säga att den är jättebra. Den är. Någonstans i mitten. Och om man flyttar den åt det goda eller onda hållet. Det blir nog en personlig fråga. Ja det är en film som tenderar att pendla fram och tillbaka. Mellan det, det onda och det goda. Eh, det, det finns. Enorma brister här, precis som du poängterar i, i reglerna kring onskan här, varför det hela händer, hur det hela fungerar och vad man kan göra åt det. Det är ingenting som känns logiskt direkt utan det är bara scener som är sammanskrivna utan att ha liksom helheten klart för sig. Utan det, nu gör eh, demonerna, eller vad man ska kalla det det här, därför att det blir en fräs i eh, Just att man tänker på att det, det kanske bör hänga samman i eh, någon form, det har man inte tänkt så väldigt mycket på. Och inte heller är det ju fråga om att några av rollfigurerna är direkt eh, välutvecklade i The Evil Dead. Det är eh, mycket pappfigursvarning i. Eh, och här. Och jag skådespeleriet är väl nästan lite därefter också. Så det, det finns en hel del som gör att, att filmen haltar. Men eh, det finns ju positiva egenskaper också. Eh, det finns det ju verkligen. Men efter att jag hade sett den här filmen första gången så var jag väldigt... ...chockerad och lockad... ...av The Evil Dead... ...för det, det kändes som... Oh, ...det här är någonting jag skulle kunna göra... ...det, det var på en sån nivå... ...att man börjar uppfatta... ...att man, man kan själv... Eh, ...göra film och The Evil Dead... ...var väl rullen som, som fick mig att bli... ...riktigt intresserad för... ...det här med filmskapande... Eh, ...det har jag Sam Raimi... ...att och, och tacka för faktiskt... ...just på grund av att det, det var så... ...låg budget... Uh, aktigt och allting så ja, lite smådåligt ut men ändå så fanns det någonting, någonting där. Det, det fanns spänning ändå, en, en krypande obehagskänsla. Någonting som, som gjorde att den här filmen ändå stod ut från mängden och det vill jag utforska. Och det är någonting som den här filmen verkligen har, har tillfört mitt liv. Ja, jag förstår precis vad du menar. Det är faktiskt härligt med filmer som är lågbudget och där man kan gissa sig till hur vissa saker är lösta och hur de har gjort och kan tänka sig, ja men kan ni göra det här så kan jag också. Och det är den gnistan som man behöver för att verkligen bli en framtida filmmakare. Man måste inspireras, man måste känna att det är möjligt. För tittar man bara på de här jätte-Hollywood-produktionerna där det är ja, hundratals om inte tusentals människor involverade då känns det helt omöjligt att, att göra någonting som är i den nivån. Men när man ser någonting där det känns som att det är 20 personer som har varit ett riktigt tight gäng som har tyckt att ja men vi provar att göra det här, då, då är det ju möjligt helt plötsligt. Mm. Då är det en dröm som är uppnåbar och kan också vara början på något betydligt större. För där är ju många B-filmsregissörer som har gått vidare och gjort riktigt, riktigt stora filmer. Ett rejält namn som hoppar fram direkt det är ju Peter Jackson, jag mm. menar att gå från riktigt slabbiga B-filmer till att göra filmer som Sagan om ringen filmerna, det, det är en viss skillnad i budget och nivå. Exakt, ja det är verkligen skolboksexemplet på hur vägen kan gå om man bara har den rätta attityden och, och visar framfötterna. Och jag vågar experimentera och eh, verkligen brinner för det man gör. Så eh, det är ju verkligen någonting att eh, tänka på. Och säga att det, även om man börjar i liten skala så kan det ju växa till något större jag så är ju läget även för skådespelare att man, man kan börja på liten skala och arbeta sig eh, uppåt i världen och så är ju även fallet för huvudpersonen i The Evil Dead som ju börjar som en nolla och har vuxit upp till eh, kultfigurernas kultfigur nästan för vi har ju Bruce Campbell här i rollen som Ashley Williams eller Ash som han brukar kallas som i den här filmen är ja, väldigt inte sägande, skulle jag vilja säga. Om man bara ser första Evil Dead-filmen så har man nog ganska svårt att tänka sig att det här ska bli en riktig skräckfilmsikon i framtiden. Ja inte bara rollfiguren utan Bruce Campbell som person har ju blivit en riktig ikon också mm. och han har ju fått filmroller bara därför att han är Bruce Campbell även om han bara står någonstans eller har en mindre roll eller i princip bara har en replik som han utväxlar med huvudrollen i en annan film. Bara det faktumet att han är där lockar ju publik och blir någonting riktigt häftigt. Han dyker ju till exempel upp i Sam Raimi's Spindelmannen-filmer i små roller, och bara det tycker jag är jätteskärmigt. Men även en sådan ikon måste ju börja någonstans, och hade han bara gjort Evil Dead 1. Ja, då, då hade jag också haft svårt att se hur han kunde nå den statusen men vi vet ju att han kommer att utveckla den här rollen, vi vet ju att han kommer att göra mer och betydligt ostigare prestationer om vi säger så. Men av någon anledning så fungerar det alldeles utmärkt med genren och all heder till det. Men Ash i den här filmen, ja han är ganska intetsägande för han ska vara en vanlig kille och han ska bara vara en i gänget. Det är faktiskt svårt när man ser den här för första gången att tänka sig att det är han som är hjälten därför att ingen av rollfigurerna sticker ut på något sätt. De är väldigt snar lika varandra, de är väldigt beige, de är väldigt mellanmjölk och faktum är att det, det bidrar till känslan av att det här är någonting riktigt, det här är riktiga människor, åtminstone tills de börjar skådespela på allvar för då, då börjar eh, manuset att lysa igenom. Men, men i början så, så känns det äkta på ett sätt som är ovanligt och ja, jag vet inte om det har med skådespeleriet att göra eller begränsningen på repliker att göra men man får väl ändå säga att skådespelarna får det att kännas ganska normalt. Eh, ja, så länge de, de agerar eh, normalt under normala omständigheter så ja, det, det, det känns som verkliga människor ett kompisgäng som verkar ha en naturlig jargong sinsemellan och det är verkligen att filmen cementerar sin, sin plats i, i inledningen där att man får bilda sig en uppfattning om vad det här kan vara för personer även om man inte ens börjar lära känna någon av de här fem som befinner sig i stugan så får man ändå en, en, en viss känsla för dem men ja, sen så ballar det ju ur lite grann när skräcken träder in i bilden och folk ska vara rädda och ledsna och arga och besatta och allt möjligt då känns realismen ganska så långt borta från The Evil Dead. Men eh, det, är, det är ändå ganska underhållande då skulle jag säga. Ja, både underhållande och charmigt. Och en stor del av det, det beror ju på Bruce Campbell naturligtvis. För han, han försöker ju här, det gör han verkligen. Men... Där är några kameraklipp som känns lite konstiga, som håller kvar lite för länge och där är vissa reaktioner på situationer som känns lite syntetiska just därför att jag försökte tänka mig in att okej, okay, om det var jag och det där hände... Då hade jag varit betydligt aktivare, jag hade sprungit därifrån, jag hade attackerat, jag hade gjort ditt, jag hade gjort dat. Jag hade inte bara stått och, och tittat på och lite tafatt stått och viftat med vad det var för tillhygge jag hade i handen. Jag, jag kan säga helt ärligt att hade en demon kommit springande mot mig då, då hade jag sett till att sjunga till den så fort som möjligt bara därför att, ja man vet ju inte vad den kommer att ta sig till. Nej, och något måste man väl ändå göra. Man kan inte stå där som ett mä här och bara invänta döden. Eh, men eh, alla tänker visst inte så. Och eh, en del av de här karaktärerna vi får träffa har väl eh, ja, lite andra eh, invändningar mot hur man bör reagera när eh, önskan är framme. Men eh, alltså Ashley, han, eh, han visar ju ändå... Lite grann att han dels har hjärtat på, på det rätta stället, till skillnad från andra människor. Även om man är ibland helt oförmögen på att agera. Och när han väl agerar för att hjälpa sina kamrater så ja, går det inte så väl ens bra heller. Men han, han försöker i alla fall. Han försöker vara den, den gode. Men eh, han är inte ämnad för att, att, att vara en hjälte. Och ja, det här banar ju vägen lite för den här antihjälten som Ash kommer att bli med, med kommande filmer. Eh, han blir ju betydligt eh, mer kapabel, eh, betydligt mer bitsk och eh, betydligt mer likgiltig inför allt och alla så han, han blir nästan rent utav vedvärdig som, <laughs> som hjälte och, eller huvudperson överhuvudtaget men det är ändå en viss charm där i och även om Ash inte är utvecklad överhuvudtaget i The Evil Dead så, så ser man den, den lilla, lilla gnistan i Bruce Campbells ögon här att han har någonting speciellt, han har mer och ...och erbjuda och han är ju definitivt den stjärna som lyser starkast i skådespelarensambeln här. Ja, och jag kan tänka mig att när man har blivit kastad in i ett par bokhyllor och har fått dem över sig... ...så har man en tendens att, att bli lite bitter som rollfigur. Mm. Och det sprider sig säkert på någon karmaaktig väg in i de andra filmerna. Det är bara, nej, nej, nej, nu är jag så trött på det här, nu ska du få se på annat... Men med det sagt, vi, vi har ju faktiskt ett helt gäng rollfigurer här och vi måste ju nämna dem allihopa såklart men det är lite svårt att gå in på detaljer därför att det här är den här typen av skräckfilm där ja, elände kommer att hända, folk kommer att dö, folk kommer att bli besatta och... Ja, helvetet kommer att braka lös ordentligt och att prata för mycket om de skulle göra en antydning om vem som drabbas först och på vilket sätt och så vidare och så vidare och vi ska väl försöka hålla det här så spoilerfritt som möjligt. Det, det finns faktiskt mycket njutbart här att se för första gången. Men förutom Ash så har vi ju Cheryl som är Ashs syster som spelas av Ellen Sandwise. Vi har Linda som är Ashs flickvän som spelas av Betsy Baker. Vi har Scotty som är Ashs kompis som spelas av Hal Delrish. Och vi har Shelley, Scotts flickvän som spelas av Sarah York. Och jag måste säga att förutom Ash själv så är det väl hans syster Cheryl som är den med mest personlighet för vi lär känna henne lite grann åtminstone. De andra står ungefär på samma plats och trampar genom hela filmen. Ja, precis. Man har ingen aning om vem personerna är när filmen börjar man har ingen aning om vem personerna är när filmen slutar. De, de är bara där. Eh, statiska individer som det inte sker någonting som helst med. Eh, Cheryl får man bekanta sig med lite grann åtminstone. Man, man får... Eh, Ägna mer tid med, med henne och hennes tankegångar, hennes eh, hobbys och lite allmänt fokus på hur hon agerar när eh, ondskan kommer krypande utanför eh, husknutarna där. Så eh, får man ändå en, en viss uppfattning om, om vem den här rollfiguren är. Så det... Det är ju definitivt den mest välutvecklade figuren i den här filmen. Men med det sagt så behöver det inte betyda att det är så väldigt bra. Det skulle behövas mer kött på bena på samtliga av rollfigurerna här. Men Cheryl har man i alla fall hunnit bilda sig en, en viss uppfattning av. Och en viss re relation till innan filmen har hunnit ta slut där. Så... Eh, där har man nästan det, det mer känslomässiga ankaret i, i filmen tycker jag. Ja, och det beror till viss del på att hon verkar känsligare för det paranormala. Hon, hon är väldigt medveten om att någonting är fel redan när de kommer dit. Och hon reagerar på en hel del vibrationer som händer i området. Och man får väl också säga utan att gå in på några detaljer att hon är ju den som råkar ut för någonting riktigt obehagligt väldigt tidigt i händelserna. Det betyder inte att hon är något av de första offren för eh, Undbrå död men det är definitivt något hjärtskärande som visar hur utsatta de är och det visar de ju på ett väldigt, väldigt eh, grafiskt sätt kan vi väl säga. Det är inte så att man ser några detaljer men bara hela händelsen i sig är ju ganska grotesk och... Det är inte konstigt att hon, hon vill därifrån och även om de andra kanske tycker att hon överreagerar, det, det har väl egentligen inte hänt någonting, v vad är det med dig? Och successivt så, så blir det ju bara värre. Uh, ja det, det blir det ju verkligen, uh, det händer ju väldigt mycket med stackars Cheryl och jag förstår inte hur hon kan uh, verkligen ha orken och, och viljan att och hålla sig själv samman så, så länge utan att få en mental kollaps eller eh, psykbryt eller något sådant. för eh, ja, det, är, det är mycket hemskheter som går kring show här och... Eh, Ja, hon verkar ändå hantera det vånansvärt bra. Om, när du säger att hennes kamrater tycker att hon överreagerar på vad som har inträffat vad hon har eh, varit ute för och vad som har hänt henne så skulle jag vilja säga att eh, vi som publik vi har helt motsatt eh, uppfattning att hur kan den här människan bete sig så här lugnt efter det som har hänt ute i skogen? Eh, borde hon inte vara helt totalt sönderbruten och skadad och skärrad och chockad? Men hon har samlat sig på något sätt. Hon har inte riktigt eh, kopplat vad det är som har inträffat och det är något extremt verkligen som har hänt Cheryl. Och ja det är inte första gången heller i filmen som eh, någonting har hänt henne. För även innan eh, det så kallade demonerna har väckts till liv och släppts fria så har de ju eh, ändå kunnat ta kontroll över hennes kropp. Och påvisat sin, sin närvaro eh, genom Cheryl och använt henne som ett kärl för att... Eh, Få fram sitt budskap så att säga och jag vet inte hur det gick till överhuvudtaget när de ändå ska vara eh, i dvala så att säga så eh, är, det, är det ändå märkligt att de kommer fram till Cheryl och... Eh, där tycker jag ändå att eh, hon är betydligt mer skärad än efter de, de brutala händelserna ute i skogen. Och det, det kan jag inte riktigt eh, förstå. Nej, inte jag heller faktiskt. Men när det gäller hur de här demonerna fungerar och hur den här besittningen fungerar när hon eh, frammanar deras vilja mer eller mindre. Det hade kunnat förklaras med dialog, att hon var känslig, att hon ansåg att hon var ett medium, att hon kunde se och höra saker som ingen annan kunde se och höra. Mm. Mm. De kunde ha etablerat att... Trots att demonerna ligger i dvala så har de viss influens på sin miljö och bara det faktumet att de är där gör att de rör sig lite otåligt i sömnen och det hade hon kunnat plocka upp och därav hade de den reaktionen och det är först när bandspelaren uttalar de ödesdigra orden som ja det börjar hända saker på allvar. Det, det är saker som hade lätt kunnat förklaras i dialogen när de ändå sitter och slänger käft med varandra. Hon kunde ha sagt ett och annat, de kunde ha retats med henne, att vi tror inte på det här, är äh, du bara skojar, äh, det här är bara bluff och massa trams och så, vidare och så vidare. Det finns jättemånga bra möjligheter att ha sådant med men man har helt missat det och det känns lite som en missad chans. Men med det sagt, Cheryl är ju den rollfiguren som är mest utvecklad. Jag skulle vilja påstå att hon är den som är mest intressant tills det riktigt går ut för. Och Ellen Sandwise har gjort en riktigt bra prestation här. Jag skulle vilja säga att de andra rollfigurerna och skådespelarna försöker också. Men, men där är en begränsning i manuset och deras skådespeleri är inte det absolut bästa, tyvärr. Och jag skulle vilja påstå att det är när besättningarna börjar och demonerna tar över vissa av dem och börjar få dem att agera väldigt, väldigt destruktivt. Det går från att vara trädigt till att vara extremt spelat. för hade de varit lite subtilare, varit lite lugnare så hade det här kunnat bli ännu obehagligare. Nu, nu tar de i så hårt att det blir... Ja, det blir skrattretande i vissa scener. Saker som egentligen är obehagligt när folk attackerar varandra, sliter upp ben och armar på varandra och det är både det ena och det andra. Det, det hade kunnat vara obehagligt, kladdigt och äckligt. Men, men nu är det så, så mycket och så extremt att man, man har svårt att ta det på allvar. Det, det nästan framkallar skratt snarare än skräck. Ja, det, det är en viss tonskiftning där, ja. Och, och den är inte enbart av godo. Det, det håller jag med om. Det, det finns en del scener där överskådespeleriet fungerar, tycker jag ändå. Och, mm. för, det, det blir så extremt och onaturligt att det, det känns obehagligt på grund av det. Men i vissa andra scener så blir det bara... Ja, horribelt av fel anledningar och ja, filmens förtrollning bryts helt och hållet när man, man ser eh, skådespeleriet och inte själva karaktären och ja, där, där hackar det rejält i The Evil Dead och ja det är väl eh, samtliga nästan som har problemet där och inte riktigt kan, kan hålla sig på riktigt rätt nivå när det gäller skådespeleriet här så där är det ingen som man ska skylla på speciellt här utan de, de gör vad de kan och de gör ett intressant jobb eh, inte alltid ett underbra jobb men på det stora hela så ja, tycker jag ändå att det är, är och Hej i alla fall, med vissa betänkligheter. Jo men jag skulle inte bli förvånad om man tittar lite närmare på de här skådespelarna och upptäckte att det här är deras första film, eller kanske deras andra, därför att det känns som unga, hungriga skådespelare som vill etablera sig, som vill göra någonting bra, men... De har inte utvecklat talangen riktigt ännu. De, de har fortfarande väldigt mycket råmaterial men är väldigt oslipade. Det finns gott här, det finns överskådde speleri här och balansen svajar lite fram och tillbaka. Men jag vill ändå säga att Ellen Sandwise, Betsy Baker, Hal Delrish och Sarah York, de gör vad de kan med vad de har och slutresultatet är helt okej. Okay. Med vissa betänkligheter, precis som du säger. Och Bruce Campbell, han kommer ju att bli känd för den här rollen. Och han kommer ju att få återvända tillbaka till den. Så han är väl den av dem som har dragit vinstlotten ur, ur det här filmprojektet. Och Jag vet inte om det beror på att hans prestation här är den absolut bästa. Eller att han är lite tjenis med Sam Raimi, hos host, harkel harkel. Men, men han har lämnat sitt intryck i alla fall. Och det, det är helt okej. Okay. Jag, jag vill inte klaga för mycket. Det är träigt. Det hade kunnat vara bättre. Men så här tidigt i många av deras karriär så hade jag inte kunnat förvänta mig så mycket mer. Det är ju en, det är en väldigt experimentell film från någonting som idag är väldigt etablerat men som då var, var väldigt barnbrytande. Ja, just så är det ju. Och ja, därför kan man ju inte förvänta sig allt för mycket. Så man bör ju ha den rätta sinnesstämningen när man ger sig in i The Evil Dead och inte riktigt förvänta sig ett, ett storartat mästerverk för det, det bjuds man inte på. Inte så som man tänker sig i alla fall. Det må vara ett, ett småskaligt mästerverk på sina fronter, men det är verkligen skitigt. Det är en film som har liksom dragits i dynga och smuts och blod och allt möjligt gegg som man har hittat på alla fronter och ja så även i, i skådespeleriet och med, med rollfigurerna här. Det här är, är sönderskrapade pappersfigurer som man presenteras för men det är ändå en viss mänsklighet bakom dem och... Hela gänget här de lyckas ändå förmedla den, den mänskligheten som behövs för att eh, man ska kunna relatera till den här filmen på ett eller annat sätt. Och Därför får man ändå säga att eh, det är lyckat på, på skådespelerifronten där att de gör vad som krävs men ja det baner mig med nöd och näppe ibland. Jag gör vad som krävs och nöd och näppe det kan man väl säga om specialeffekterna också för det är väl hög tid att vi börjar prata om det visuella här och med tanke på att det är en film om demoner och besättningar och en hel del kladd och blod och annat så innebär ju det att man har varit inne och försökt göra så mycket effekter som möjligt för så lite pengar som möjligt och till viss del måste jag säga att jag imponeras av den här filmen, för man försöker verkligen vända och vrida på allting. Vad den största bristen är skulle jag vilja påstå, det är i sminkningen utav de som har blivit övertagna helt utav de undermakterna därför att här är det så överdrivet att jag inte kan ta det på allvar hade de varit lite subtilare hade de bara lagt till lite ögonskugga gjort ögonen lite djupare och kanske fått dem att se ännu tummare ut i blicken då hade det varit kusligare som det är nu ja då ser det ut som de har muterat eller Ja, jag vet inte riktigt vad. De blir blåa, de eh, får hud som ser ut som att den är gjord av papper och ja, de ser groteska ut helt enkelt. Och visst, jag förstår, det är den eh, demoniska närvaron i kroppen som gör att de fullständigt förstörs och bryts ner. Men det hade kunnat ske mer successivt för att eh, det händer väldigt fort, det händer väldigt aggressivt och... Det, det det framkallar mer skratt hos mig- än, än skräck. Ja, där är vi nog av, av lite delade meningar- tror jag. Eh, visst är det en märklig sminkning- i The Evil Dead- och visst är det- extremt överdrivet- och eh, groteskt- precis som du säger. Det är nog det bästa ordet jag kan hitta- för att förklara det hela. Men alltså- det är nästan som man, jag får all lite kalla kåra när man, när man ser de här muterade människorna. För det, det känns så, så långt ifrån människor som man kan komma utan att det, det blir helt och hållet fråga om ett, ett monster. Man kan ana de mänskliga dragen men, men, någonting, men precis allting... Har, har förändrats hos de här. Och det ser påtagligt sminkat ut. Ja. Eh, och det ser eh, inte alltid så väldigt bra ut. Men alltså det, det får mig nästan att driga tillbaka lite grann i, i soffan när man ser på The Evil Dead. Även nu fortfarande så, så kan jag reagera på hur de här demoniserade människorna ser ut det är det är så makabert och visst frambringade en del desperata skratt emellanåt med hur de beter sig för även kroppsberåket har ju ändrats en hel del också under förvandlingsprocessen och det ser så Onaturligt ut att det ibland blir underhållande och, och roligt istället. Men samtidigt så finns det någonting där under huden som eh, får mig att. Och bli lite så här, det här var, var inte riktigt det, det, det mysigaste i världen. Så att det, det, det finns någonting där som, som går mig lite på, eh, på, på nerverna och, och hackar loss på, på obehagskänslorna där. Så jag skulle ändå vilja säga att eh, just sminkningen här, det, det har de gjort förbannat bra med det de har tycker jag. Ja, med det de har så kan jag inte göra annat än att hålla med dig. De, de har ju gjort det bästa de kan med det lilla de har. Men jag, jag hade ändå velat se något lite annorlunda, något lite subtilare. Visst, det hade kunnat gå så här långt längre fram i filmen men det händer så otroligt fort och den förändringen blir lite för aggressiv för min smak. D det kan vara en smaksak helt enkelt- de, de gör vad de kan och det har ju en viss läckor estetik över sig, det har det ju naturligtvis, men eh, ja vi får väl vara ensamma att vara om att vi, vi har inte riktigt samma känslor för den här sminkningen och eh, det är väl helt okej okay. men eh, vi kan väl vara rörande överens om att klippningsarbetet här kunde ha behövt en, en liten övergång till, mm. därför att det där är, där är så många scener som skulle kunna vara extremt dramatiska om man hade klippt lite effektivare och hade skalat bort en del små sekvenser som, ja, som egentligen inte leder någonstans. Jag, jag förstår att det är ett experiment, jag förstår att de testar sig fram, men hade man klippt lite här, klippt lite där, tagit bort ett par sekunder här, tagit bort ett par sekunder där så hade skräckeffekten blivit betydligt större. Ja, det är definitivt klippningen har stora problem i, i The Evil Dead. Den har det. Och ja, man behöver fila på en hel del scener här. Ja. Och ibland får jag känslan av att det, det saknas lite scener också. Att det skulle behövas lägga till lite grann för att verkligen få det hela att flyta på bra. Och göra det mer förståeligt också. Så att man, man hänger med lite bättre. Och att det är inte bara känns som eh, lite påhittade scener som sedan bara har slängts samman i, i klipprummet. Eh, för det, det, det är lite hafsigt. Det är väl ett ord jag skulle vilja använda för att å, å beskriva klippningen här. Man har inte riktigt förstått sig på eh, tempot. Eh, det tempo man vill ha i filmen och hur man frambringar det på bästa sätt. Var man behöver börja och avsluta en scen- och eh, vad som binder eh, de båda scenerna samman- som man klipper ihop där också. Så här eh, finns det en hel del att lära för eh, manskapet- och det, det har i alla fall blivit bättre- med, med kommande filmer i den här seri serien. <skratt> och eh, ja, här så haltar filmen en hel del- just på grund av eh, klippningsarbetet, ja. Och det är en sak som jag egentligen kan ha överseende med just när jag tänker på att det här är ett väldigt tidigt filmprojekt och det är snarare ett experiment än något annat. Men ja, det, det är väldigt lätt att ändå haka upp sig på att det här är sekvenser där de håller kvar kameran alldeles för länge och där de hade kunnat göra en helt annan kameravändning och fått betydligt effektivare resultat och så vidare och så vidare. Men... Jag vill ändå säga att det är kompetent. Jag vill ändå säga att det finns mycket essens här- är det på det hela taget lysande? Nej. Men, men det har någonting ändå som gör att det känns charmigt och intressant. Men Man kommer att se i senare filmer att de utvecklar tekniken enormt mycket och det uppskattar jag definitivt. Och utifrån det perspektivet, vet du vad? Det är kul att se var de började. Det är kul att se hur de utvecklades. Men ser man bara den här filmen som sin egen grej, ja då är det ju bristfälligt. Så... Det blir också en smaksak om man står ut med det eller om man tycker det är okej okay eller om man faktiskt av någon anledning tycker att det är helt lysande. Det, det, det får vara upp till var och en helt enkelt. Det, det fungerar i alla fall. Då skulle jag snarare säga att det är ljuden och atmosfären man bygger upp med dem som är de absolut effektivaste. För här märks det att de har talang och här märks det att de arbetar hårt med att hitta bra ljudeffekter, att hitta bra ljud av skog och knarr och gammal byggnad och ja, lite isande... Halv musik i bakgrunden hos Tust Harkel herkel. Det, det finns gott här, jag måste säga att jag uppskattar det och det är nog den starkaste delen av filmen. Mm, mm, mm. Ja, återigen där får jag nog hålla med om. Se bara liksom början av filmen när de kommer fram till, till stugan om man hörde bankande, monotona lätet som man först inte vet var det kommer ifrån. Och som sedan visar sig vara en, en hänggunga som hänger på altanen och som slår in mot väggen där av någon outgrundlig anledning som det vore något demoniskt där och liksom bara... Det här nästan som hjärtslag som det slår in mot väggen här och det riktigt ekar i den stilla skogen runt omkring dem där. Det är otroligt stämningsbyggande att höra det här och ja, på det viset fortsätter de med mycket intressanta ljud som det här stegrande stönandet som hörs under de här kameraåkningarna genom skogen och när ondskan försöker hitta sitt offer. Så är det väldigt, väldigt bra genomfört också. Där är, ja, det är så mycket som du säger så mycket ljud som tillför extremt mycket till den här filmen. Och det skulle inte vara samma film utan allt det här ljudet. Ta bara eh, den här biten av eh, Library Music som de har. Eh, lyckats licensiera och, och använda den här filmen med jazzmusiken som spelas i, i slutet av filmen som har blivit så ikonisk också. Eh, och nästan har blivit den mest kända biten av eh, Ja, liksom skåpmusik som man, vem som helst kan plocka fram och använda- men som har blivit så intimt förknippat med just The Evil Dead- att det inte går att använda på något annat sätt längre. <laughs> um, där, där är så många smarta och intressanta val när det gäller ljudet här- att uh, det, man, man överväldigas av det. det är så mycket av, av stämningen och, och skräcken- och det riktigt härliga i The Evil Dead, det, det ligger faktiskt i ljudspåret. Tveklöst, ja. Och ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om det visuella, utan det är väl hög tid att vi börjar dra oss emot att summera den här filmen. Och ja, vi har svärjat lite fram och tillbaka. Vi har lämnat både goda ord, vi har lämnat väldigt hårda ord. Vi har sagt både det ena och det andra, så... Vad är din slutkänsla för The Evil Dead? Hmm, ja, vad ska man säga? Det, är det, det här är en, en, en B-film, så skulle jag vilja säga om, om The Evil Dead. På alla sätt och vis är det här en riktig jämrans B-film. Eh, manuset är inte helt genomtäckt, om man säger så. Skådespeleriet är stundtal så ribelt, och produktionsvärdet är väldigt lågt. The Evil Dead det, det borde egentligen vara en film som man bara glömmer bort och, och som inte någon borde ha ägnat en, en tank åt i, idag. Men i denna lågbudgetskräckis så, så finns det någonting som har gjort den till en riktigt riktigt klassiker. Eh, trots att man ibland inte vet om det är menat att man ska ta den här filmen på allvar så finns det ändå en, en så obekväm och obehaglig atmosfär i The Evil Dead som kryper under huden och gör en riktigt illa till mods ibland. Det finns idéer här som är väldigt effektiva och även om de inte blir 100% genomförda så, så fyller det sin funktion. The Evil Dead är prov på den unge Sam Raimis talang som filmskapare för han lyckas göra väldigt mycket med väldigt lite här. Kameraarbetet är en stor del av filmupplevelsen och det är mycket som förmedlas via ja, underliga vinklar, POV-tagningar, kameraåkningar. Ja, Raimi han experimenterar med precis allting i The Evil Dead och... Ja, resultatet blir någonting som känns intressant och annorlunda det är inte så konstigt att The Evil Dead var filmen som fick mig att bli intresserad av filmskapande för det känns som att man har sett en film som man själv hade kunnat göra och just den amatöristiska känslan i The Evil Dead tror jag faktiskt har varit någonting som har gjort den ja, mer effektiv det finns en del att flina och skratta åt i, i denna lågbudgetproduktion men Ja, samtidigt så, så släpper man då lite på garden och, och låter det krypande obehaget eh, smyga sig in i ens medvetande. Så ja, jag måste ändå lyfta på hatten åt eh, The Evil Dead. Eh, Raimi och company de tog skräckfilmen till en helt annan nivå med den här filmen och den tog världen med storm. Det är inte en snygg, välpolerad eller välgjord film, men den är effektiv. The Evil Dead är ett missfoster i skräckfilmsvärlden skulle jag vilja säga. Den, den gjorde sin egen grej och just på grund av detta så fann filmen sin publik. Så The Evil Dead är en sevärd skräckfilm, men... Den är inte alltid som man tror att en sådan film ska vara. Detta missfuster kan fortfarande chockera på gott och på ont. Men denna filmklassiker är definitivt inte menad för alla. Det här är en, jag ska säga, lite småpunkig filmrebell som gör precis vad som faller den in. Och den är en lika värdig som oväntad filmklassiker på grund av detta. Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig, Missfuster är ett väldigt bra sätt att beskriva den här filmen på, därför att den är lite utav ett Frankensteins monster i filmväg, därför att man har tagit en hel del udda och kanske inte alltid så välpassande bitar som man har sytt samman till en helhet. Saker som är i olika fräshetsgrad, i olika genomarbetad grad och... Hör och häpna, det här monstret vaknar ändå till liv och det är det som är det absolut mest imponerande med The Evil Dead. Det, det finns mycket här som man kan njuta utav. Det finns väldigt mycket här som man kan studera och ha i åtanke om man är aspirerande filmmakare eller aspirerande specialeffektsmakare eller aspirerande klippare. För det finns många bra exempel på det som är gott, det som är dåligt och det som man bör undvika. För det här är en sån där film som kom in tid då skräck hade tagit en helt annan väg och man var väldigt sugen på att prova någonting nytt. Och Hör och Häpna, den här filmen blev väldigt inflytelserik och det är väldigt mycket modern skräckfilm som Ja, har Evil Dead att tacka för en hel del klyschor, en hel del tankar och en hel del idéer. Och det gör ju den här filmen extremt viktig för filmhistorien. Men om man ser den för sig själv, om man ser för vad den erbjuder i manusväg, i skådespeleriväg, i visuell stimulans. Ja, då är det lite av det goda och lite av det dåliga. Jag skulle vilja säga att det finns aspekter utav manuset som funkar men det mesta är ganska träigt och ganska obearbetat och detsamma gäller rollfigurerna. Men det finns tillräckligt mycket charm för att man ändå ska vilja se vad som händer med de här när de är ute och reser och när de ska spendera sin tid i stugan och hur det kommer att gå riktigt, riktigt illa för dem. Jag vill påstå att det är audion som är det absolut starkaste i den här produktionen men det gör ju inte att de andra delarna inte är intressanta att titta på. Vill man ha en upplevelse utöver det vanliga, ja då kan The Evil Dead erbjuda en hel del. Men är man inte intresserad av de aspekterna utan vill ha en väldigt välgjord och väldigt strömlinjeformad filmupplevelse då är kanske inte den här den absolut bästa att ta sig an. Det är en säregen smak. Man måste verkligen utveckla en speciell aptit för att kunna njuta ut av den i fulla drag. Och känner man att man inte har den, då kanske man bör undvika den här och se någonting annat ett tag istället. Men med det sagt, jag rekommenderar The Evil Dead. Det finns mycket kul här. Det finns mycket fantastiskt här. Och det finns också essensen till en av skräckfilmsgenrens absolut mest ikoniska filmfigurer. Inget monster utan en antihjälte och det är kul att se var han kommer ifrån egentligen. För han börjar inte riktigt på den punkten som man kanske hade förväntat sig. Men allt det sagt, se The Evil Dead om du vill ha något lite annorlunda i Halloween-tider- har du redan sett den eller du inte känner att det här är helt rätt för dig? Titta på någonting annat, det, det kan vara det smartare valet. Ja som sagt, det, det är en film som kräver sin speciella publik så eh, man bör tänka efter kanske både en och två gånger. Men eh, ja, det finns ändå så mycket spännande och roligt och eh, äckligt och... Eh, ...allt möjligt att upptäcka i, i just den här filmen tycker jag. Så sant, så sant. Men åh, jag kan inte låta bli att känna att det, det känns lite tomt nu här. Vi, vi har pratat om vår halloween film det, det börjar luta sig åt att den här tiden håller på att ta slut. Och jag ska vara helt ärlig att jag, jag vill inte riktigt att det tar slut ännu. Så vad säger du om att vi, vi förlänger Halloween en vecka till? Ja, det kan vi väl göra. Jag har svårt att motstå, det, det måste jag säga. Men då tycker jag ändå att vi tar och, och lättar upp stämningen lite grann i alla fall. Jo, men du, då tror jag att jag har en perfekt film att ta sig an för att det är de här tonerna, det är den här atmosfären, men det är betydligt lättsammare, det är betydligt vänligare för de yngre familjemedlemmarna och kanske inte fullt lika kladdigt som, som Evil Dead var. Nej precis det, det kommer att ta tag innan vi får bort alla de här fläckarna i, i huset och soffan och överallt vad det nog har hamnat i blod och lägg och annat. Så det, det är skönt att vi kan ta, ta bort den delen från filmtittandet i alla fall och, och ha något ja, lite mysigare men ändå med det här lite, lite kusligare i, i, i samma film. Ja och det känns ganska länge sedan som vi tittade på någonting animerat så det känns som helt rätt väg att gå nu också för jag tycker om lite barnfilm här och där och när man vågar att slänga in sådana här element då, då myser jag riktigt ordentligt och det är ju faktiskt en filmstudio som ligger bakom den här filmen som du och jag är väldigt väldigt förtjusta i som gör... Väldigt särregna filmer i ett väldigt speciellt format och med en väldigt speciell teknik men som alltid ger så mycket liv åt alla deras produktioner och det här är en av dem som jag inte ens visste om fanns som blev en riktigt kul överraskning när jag hittade den i videohyllan. Sen är frågan, är det en av deras bästa eller är det en av deras sämsta? Ja, det, det är ju frågan faktiskt. Det är ju inte den filmen som har blivit en av studions mest populära men det behöver ju inte betyda att den är helt horribel, eller hur? Verkligen inte. Det finns ju små gömda guldkorn i alla filmstudios arkiv och... Den här har ju potentialen att vara en sådan. Det, det vet vi inte ännu, hust, hust, harkel, harkel. Utan det får vi vänta och se till nästa vecka. Men jag är hoppfull att det åtminstone kommer att bli en stimulerande upplevelse. Ja, stimulerande kommer det säkert att bli och vi får ju bekanta oss med, med lite halloween figurer även här. Så vi, vi får oss lite skratt, vi får oss lite härlig animation och vi får oss lite härliga hemskheter samtidigt också. Java kan vara bättre? Inte mycket måste jag påstå. Men det börjar väl bli hög tid för oss att dra oss tillbaka in i mörkret och tända våra halloween så vi vill tacka alla våra lyssnare ha en riktigt, riktigt härlig Halloween mys, och njut i mörkret så ses vi snart igen Jag heter Danny Arling och jag heter Pavel Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.